A crear doncs que aquest món aquest, aquest món no sigui personal, sinó que sigui més global no? que treballem per la col·lectivitat. I a pensar per ells mateixos.